Det här är Exploramus Cast, episode 11, den första juni 2008. Det här är mycket riktigt episode 11 av Experiments Det var ett bra tag sedan sist. Eh, några månader, tror jag kanske. Eh, beror på att vi har liv, eller hur är? Nej, det har vi inte. Nej, eh, som ni hör har vi Driner med oss igen. Som alltså, börjar bli något av en eh, återvändande figur här för Experiments Det är bara jag Driner. Hur känns det Driner? Att det är bara mm, du och jag? Det, kän det, det känns väl bra, hoppas jag. Eh, och vi tänkte bara prata lite. Vi har inget så här ämne den här gången. Vi har lite vi ska prata om. Till exempel att vi inte verkar få någon trailer till halvbrorsprinsen. Den verkar inte dyka upp. Uh, för att uh, vi hade ju fått i alla fall en teaser-trailer vid det här laget. Uh, inför och Road Phoenix. Men det dyker inte upp någon trailer nu. Man trodde det skulle vara innan Narnia och innan... Fast det inte var det än. Jag bara vara Innan typ Indie och innan var det mer. Massa typ speedracer och massa grejer. Men den kommer inte. Vad tror du om det där Varför dyker det inte upp någon trailer? Eh, ja, det kan väl betyda att Warner Brothers är dumma i huvudet. Och inte kan marknadsföra sina jävla filmer någon jävla gång. Fast det verkar inte så troligt. Eftersom de brukar vara väldigt bra på att marknadsföra Harry Potter. Och typ så här... Eh, de brukar veta hur man gör. De har väl lämnat det sjunkande skeppet och går över till alla de andra... Spiderwick till exempel. Ja, ja precis. Det är ett skepp som håller på att byggas fortfarande. Det är ett väldigt ostabilt skepp. Det kan byggas väldigt långsamt och typ bestå av ruttna plan plan plankor och typ dåliga skärmen Ja, kanske. Men det är i alla fall snyggt. Ja, men, men alltså ja, för att kan det inte vara typ att det, att det har gått fel någonstans vad tror du, du som plugga film uh, att typ att det att de inte har typ, lyckats gjort ut en trailer att de har typ eller så att de har stött på, typ, något att typ några problem när de typ klipper eller fixar eller vad de nu gör. alltså vad skulle det vara att ha dem typ inte filmat någonting för om jag har lite tappat bort nåt men <laughs> De numma alltså shit vi har tappat bort 30 rullar film Ja, ja, det är sista, sista delen av filmen, du vet, när Dumbledore dör och grejer. Så han bara, måste filma om det, lite så här budget. De filmar när Michael Gambon lägger sig ner efter att av Rickman säger, vad är det kadavera? Han bara, ja, men jag går och lägger mig. Nej, först, först måste han typ skrika lite. Ah, och så skakar han Harry under sin osynlighetsmantel. Han måste vara en karaktär, han får ju inte liksom bli för lik Dumbledore. Nej, men vad, vad tror du men vad tror du tror du att den kommer? Vad tror du att den kan hamna för film? Uh, ja, alltså Caspian har ju haft premiär, eller hur? Har den det? Jag tror att den har det haft i USA i alla fall Okej okay. Alltså det kan hända att Eftersom den kan, är lite mörkare än de tidigare filmer Att den kan hamna för The Dark Knight Det har också varit väldigt mycket spekulationer om På de amerikanska podcasten Att, att Dark Knight är ett ganska stort altern eller alternativ till att den kan hamna där. Vad skulle du tycka om det, Dina? Jag skulle liksom dansa i min stor, för jag skulle vara på premiären och bara. Woo, woo! Harry Potter! Batman! <laughs> för du är ju ett, ett ganska stort Batman-fan också, eller hur? Ja, jag skulle nästan säga att jag är större Batman-fan än Harry Potter-fan, men det är bara nästan. Uh, du tycker alltså att man borde gå och se Dark Knight oavsett om, om, om, om trailern kommer före? Ja. Vad riktar sig i? Vad har Dark Knight för Alderskens? Jag tror att den är 15. Så, ja. Och vet vi vad halvbrottspissa kommer bli? Är den PG-13, eller? Jag vet inte. Det måste väl bli det? Jag hoppas inte det. Precis, det kan inte vara PG fortfarande. Det skulle ju vara lite så här. Jag hoppas att den är R. Nej, det tror jag inte. Jag tror aldrig att Vunderböde skulle göra så. Nej, de kanske inte skulle göra som jag hoppas om tusen. Jag tror de kommer liksom så här tror du att den här skulle kunna bli PG. alltså då får de lov att ta bort typ alla jobbiga scener. Nej, alltså grejen är att de alltså var inte femman PG. Och då hade de ändå ett nasty så här, överfall av en orm fast det ja. var ganska så här, tonat men ändå. Och precis så du vet när han typ så här hugger av sig handen Peter Pettigro? Ja. Det är typ när man ser ju typ nästan hur handen ramlar ner, det är ganska äckligt. Ja, oh, Jo, men det kommer helt klart på PG-13, men frågan är bara om, om, om Dark Knight är rätt målgrupp. Alltså, det är ju inte... Jag vet inte, för det är så här att The Dark Knight riktar sig till tonårskillar och så här, äldre seriboksnördar, typ. Uh, ja, men va, jag vet inte riktigt, vad kommer det mer för filmer i sommar, typ? Uh, ja, du... Sex and the City-filmen City kommer. <laughs> ja, The Happening kommer. Kommer någon familjefilm för, alltså, förutom? <laughs> som jag har koll på familjefilmer. liksom. Men vad vet ju inte? Kung Fu Panda! Ja, det kanske du skulle kunna komma före, eller? Ja, alltså vi får väl helt enkelt se vad det hamnar före. Men det är konstigt att vi inte fått det nu, för det är inte ens, det är knappt ett halvår kvar. Känns det som. Eller nej, det är, ja, det är typ ett halvår kvar. Ja. Jag fick trailern, långt, Vi trailern. Äh, förra året så kom komicer teaser, teaser trailern för äh, Happy Feet Och den hade premiär den 5 december eller någonting. Ähm, och sen hade och och Phoenix hade premiär den 13 juli. Ja, och, alltså det här är stört hur de. gör de typ, jag vet, jag vet inte typ så här, skjuter upp och visar den. Jag lovar att de typ inte lyckas få ihop någonting bra och de bara nej. Alltså, om det är ganska svårt att inte få ihop någonting bra om de kanske vill ha den lite mer spännande. Vi kanske inte, kanske inte får någon teaser-trailer, vi kanske bara får riktigt alltså en lång trailer. Men jag vet inte. Den brukar ju alltid släppas lite före på internet, eller? eller har jag fel? Eh, jo, men alltså, jag kan ju alltid tänka mig att teaser-trailern blir liksom några så här, här shots bara. Typ, man ser Harry och Dumbledore precis innan grottan när de står på klippan. Och sen så ser man typ också Snape lite snabbt, kanske. Och Lavender Brown och lite hongel. Ja, precis. Lite hångel. Precis, lite, lite romantik kommer de absolut försöka få med, tror jag. För att det ska locka lite så här, tonårsbrudar som vill se det i klipp. Ooh. Tung hockey. Tonsen hockey. Med, um, Ginny Weasley. Ginny Weasley. Precis. Ja, men vi får helt enkelt se. Vi hoppas, tänk om, hoppas att du får rätt att det... det att, att den kommer i alla fall, att det blir någon sorts teaser-trailer. Brukar det alltid vara teaser-trailers? Du som har lite koll på film. Alltså, nej, men The Dark Knight hade ju det. Det är en stor produktion. Alltså, de flesta storproduktioner brukar ju väl ha teaser-trailers. Ja. Och Harry Potter är väl en stor produktion, kan man kanske säga. Ja. Hoppas jag. Mild sagt. Precis. Precis. Vi kanske går vidare till ett annat ämne, typ Arisad kanske. Oj, Arisad. Ja, ja, jag gillar Arisad. Är det, så att det kommer inte till sommar som jag arrangerar tillsammans med eh, mina vänner Ellen och Lee eh, Som kommer vara i Täby typ 19-21 juli Och vi har, typ, vi har fullt nu, det är stängt registreringen, det kommer vara 100 deltagare Vilket är ett fullkomligt åsom och balt Och du är en av de deltagarna, Adina, eller hur? Ja, kan man väl säga Du var ju kanske först med att också Ja, kan man väl säga och du har startat en podcast som har en ganska nära anknytning till kommentet eller hur? Ja, kan man. Vill du berätta lite om det? Ja, så alltså, ja, det finns väl inte mer man kan säga om det. Det är en podcast. Som heter vad då? Erisedcast. Och var kan man hitta, liksom, hitta den och lyssna på om man vill? göra det gynnar. Erisedcast.blogspot.com. Nej, men vad har du förväntningar på Erised? Du har ju precis fått höra att du är, du kommer att vara lite viktig på kommentet, kanske. Ja, jag har väl ganska stora förväntningar, speciellt på Wizardock-showen. Precis, som du tänker vara med och spela i, eller? Ja, tänkt och tänkt, jag vet inte. Det börjar ju bli lite långtråkigt där, jag, kommer, jag kanske skippar. Nej, du har ju arbetat på lite låtar tills dess, eller hur? Det kommer bli nya låtar, eller hur? Ja, för Hur många då? Det kommer vara he fyra helt nya låtar Utan alltså, Eller nej, det kommer bli tre nya låtar Och sen en gammal som jag har spelat lite live Lite då och då Den är inte inspelad Ja, men det låter ju asbra Har du arbetat mycket med din musik på senaste? Har du Har du så att säga varit kreativ? Ja Jag och min vän Sampo Du kanske känner honom Ja, jo kanske eller jag kanske har träffat honom någon gång, eller? Ja, så alltså, han, han är finne, men ja. Haha, du sa vad taskig motstacka. Nej, jag är taskig. Alltså, jag älskar honom. Han är asbra på så här. Han är jättemusikalisk och han hjälper mig verkligen. Vi har gjort några solon. Jag vet, ni, ni ringde ju mig när ni hade era kreativa dag. Och... Nu ska vi inte avslöja för mycket här. Ja, jag har inte alls eh, tagit del av information om hemliga låtar. Nej, jag har inte tagit del av hemlig information av Aristid heller. Nej, absolut inte. Nej, ja, men du är sann på alltså grejen att du har hållit på och eh, skapat, skapat massa ny musik till Aristid, antar jag? Ja, det har vi, tror jag. Ska, tro, är, tror du det kommer gå bra? Är du pepp? Jag tror att det kommer bli helt awesome, men jag, jag, för, jag förväntar mer av alla andra banden, för jag tycker att de verkar ja bättre. Precis, men vilka kommer att spela då? Har du någon, du som har koll på vissa rock helt enkelt. Vilka, vilka är det förutom du? Det är Blood Princess som jag intervjuat eh, senaste avsnittet av min podcast. Eh, hon är jättetrevlig och hon är en av liksom Sveriges bästa egentligen. Och så är det Moltisband eller Lisband, ja, Slytherin Sweethearts de är jättebra och de är med. Och så är det eh, Proper Use of Rubber Duck. Eh, jag vet att ni kanske inte har hört talas om dem men de är superba jag har hört lite granna och jag vill höra mer. Det kan jag intyga på faktiskt att de nog är ett band att räkna med. Även på den internationella visor innan, skulle jag faktiskt tro. Typ Neville eller Trevor, har du sagt dem? Ja, nej, jag tänkte komma till dem. De är fantastiska, de med. Ja, det är de. Uh, vi kommer att spela en låt med dem efter det här programmet, uh, I'm a Gryffindor. Heter, så heter inte, alltså. Gryffindor går, Pride. Så heter den, Gryffindor Pride chic. Det var inte kunde det här, men den går, I'm a Gryffindor i alla fall. Den är jättebra, ni får höra den sen. Uh, I'm a Gryffindor, and I'm Nathan's Place. Vad mer då? Hör, hör, uh, jo, just det The Swedish Short Snouts. Ett av banden som jag ser mest fram emot att höra, för alltså, de är fantastiska. Uh, online, så de borde vara extra fantastiska live. Ett av de första vi strök banden i Sverige. Jag tror att de var tvåa, kanske. Ja, det måste de nog ha varit. Det är så tror jag att de kom. Um, precis, och det är Anna, som ni har hört flera gånger här på Explorings Cast som uh, är The Finishers Arts, tillsammans med sin bror. Så att de kommer, kommer med största sannolikhet spela, och jag tror också att det kommer bli awesome. Uh, ja. Men, Drunar, ska du kluta på... på eh, ja, det, det, det ska jag. Jag och Sampo, vi ska vara Fred och George. Jag ser fram emot det så himla mycket, inte? Och Linnea, hon ska ju vara Ginny, tror vi. Ja, just det. Så det blir en liten gathering. Vi försöker hitta en Molly, en Bill och en Charlie och en Arthur Gina, och en Percy. Gina, Gina, Gina. Får jag vara en John, var Johnson? Nej, det får du inte. Fan vad jag var. <laughs> <laughs> inte det? Nej, seriöst. Äckel Ekel, peckel. Uh, jaha, men vad då? Ska ni vara seriösa ersättning på att vara färdig årsdagen? Ja, vi, vi ska ha samma frisyr. Vi ska ha samma kläder. Alltså, jag måste få vara med och bestämma frisyr. Ni är medvetna om det. Ja, kanske. Jo. Kanske lite. Du förstår väl det? Lite kanske. Oh, Okej. Okay. Mm. Du får vara med lite granna. Jag måste få delaktigera beslut känns så. Nej jag vet inte alltså... Men du kommer bara lura Sambo till en jättefult annars Tupcam Nej Jag tänker inte ha en pojkvän som har tupcam Det går inte Jo då Nej Ja men jag har hört att du är head of house för Gryffindor Ja men oj Det är precis rätt Det är jag Och så vad har du för planer jag har planer att leda mitt dorta hem till segern, så att säga, vilket jag tror kommer gå mycket bra eftersom vi är ett extremt bra elevhem. Jag säger inte att de andra inte är bra, men vi är ju lite bättre. Ja. Vilket elevhem kommer du att vara i? Du är ju perfekt i ett elevhem, eller hur? Ja, just det. Jag är ju jätteviktig, jag. Jag kommer i alla fall tjäna, du vet, den här uh, Head of houseen i Hufflepuff, Anna Heron. hon. är ju också med i den här podcasten som vi redan har nämnt. Mm, du kommer alltså vara perfekt i Hufflepuff helt enkelt. Uh, vad har du för planer då för att uh, hjälpa ditt elevhem Jag uh, tränar ju som tusan och jag hoppas att andra, har, uh, andra Hufflepuff har hejat ramsord så att jag känner mig motiverad att vinna åt dem. Du är så himla ödmjukt, det är vackert Men du är pepp för Ericsson alltså Ja, jättepepp Jag är med, jag hoppas att det kommer bli asroligt oh, uh, Vad är det någonting du ville prata om på den här episoden? Någonting du har tänkt på som har med Harry Potter att göra? Nej, inte egentligen Jo, egentligen, men jag fick ju inte Jag hann inte dra upp den förrän du kom tillbaks Från att du pratade i telefonen Jag ägde ju dig Du ägde inte alls mig Jag ägde ju visst dig hur ägde du mig? På Harry Potter? När? När vi satt i humlegården och du pratade om eh, Vad de sa där i slutet på kapitlet på The Wedding Just det, vilken ordning de sa det Ja, ja. du ägde mig lite där Ja Känns det bra? Ja Bra Gud, Det vara tråkigt här kommer vi att förlyssna För typ lyssnare Typ lyssnare här Någon av dem typ, <gård> typ. <tjock> Vad gör du? Jag gör det roligare för lyssnarna. <laughs> det är jag tänkte säga, var så här, Gud, vad sa du? Det var tråkigt att det för lyssnare som inte skapar Ericsson. De bara. Jaha, ja, men. Eh, ni lyssnare som inte skapar Ericsson, jag vill bara säga att jag tycker synd om er. Oj, de känner sig säkert mycket mer. Ni, ni är väldigt, väldigt fattiga människor ni. Du är elak. Yes, box. Uh, Men, vad är med mer vi inte prata om? Får jag ha den coola rösten? Okej, okay, men Driner, hur gör man om man vill kontakta oss då? Åh! Oh! toppen bra! Ja, men det var väl allt vi hade för den här veckan då då uh, vi, den här veckan, den här typ vet inte, två månaderna så vi hade mellan vi hoppas att vi ses snart igen, vi ska försöka ta tag i det här med podcasten och typ så här få igång lite spännande diskussioner, vi funderade på att, på att prata om kärleken i Harry Potter för det är en väldigt spännande grej uh, men det var väl allt alltså, ha det så bra till nästa gång Hej Hej då. då. Det är kanske är mm. någonting är sed. Stäng inte av inspelningen. Och han pratar i mobilen, kanske om är Ja, det gör hon och jag är kvar själv. Oh. Jag vet inte vad man ska prata om ja eh, The Dark Knight eh, Nej Vi kan ju prata om Harry Potter Jag har ju ägt eh, Anna, du vet, en av co-hosterna här en, med, ja, När vi pratade lite Rune, vad pratade här... du om nu? Jag, jag ville bara fylla ut lite <laughs> Det var bra <laughs> Okej okay. Nu försvann Hanna det som Det var ju inte så bra Jag tycker att det var faktiskt ganska dåligt av henne. Men cha la la la la every scent cha la la every scent cha every scent cha la la every la every la every